і вже обмірковував по якій ти. Це мій пінь і квит, всілякі посилання на циган, виключить у шановного суду, не до мене, отже був готовий заприсягнути на Євангелії та хресті, що коня не вкрав. Савка також виявив готовність скласти присягу. Він поставив двох свідків Один був п'яничка-хабло, Маленький, як кулачок-чоловічок, з до пояса бородою. Другий, статечний господар Захар Голуб, поважний, сповнений власної гідності. Першим світчів хабло. Він як порожня коробка. Тей знайбошкальцей казав, що знає цього коня злошати, пам'ятає, як воно вибрикувало, і їздив на ньому часто, возом та верхій навіть останнім часом. Судді морщилися з того перехтіння, і врешті суддя зупинив хабла. А я попросив поважний суд дозволити мені запитати хабла. І коли мені дозволили, сказав, коли ж і куди ви їздили на цьому коневі верхи останній раз? Хабло закріпав людими повіками і бовкнув на базар. Я знизав плечима. Переглядалися й судді. Чого б то хабло їздив на базар верхи? Та ще на такій хребтині. Та й Савка не дав би йому коня. А я перемовчав і правив далі. Якби ви їздили верхи на цьому коневі, то понабивали б на своїй гузниці вовтків, як я. Можу показати. Нехай покаже і пан Хабло. Судді бридилися. Не треба. Ну, тоді нехай свідок скаже, який з цього коня ганч. Савка робив хаблові знаки, доторкався рукою до руки, але хабло смикав сам себе за бороду, та так нічого сказати і не міг. «Який ганж, який ганж, нема ніякого ганжу!» І тоді я сказав, «Цей кінь – кувач, він у бігові дістає задніми копитами передніх. І ще скажіть, панове судді, чи схожий я на такого, щоб крав отаку нікчемну клячу?» «Та вже б...» – і прикусив язика. Судді вчинили хабла, Негідним вірою одвели його свідчення. Тоді розгубився і Захар Голуб, почуваючись непевно, мимрив. Як подивлюсь спереду, то не наче Савчин киня, подивлюся ззаду. «А ти хвоста піднімав?» – запитав я. У зборні зареготали, суддя свою посмішку сховав вуса. Одвів і Голубові свідчення. А кого поставити винним – не знав. У таких випадках суд має дати на пробу обох – позивача і позиваного. На пробу до трьох разів, розпеченою шиною або дибою. Мудрий суддя й виніс такий присуд. Але отаман і лавники не хотіли приставати на той рішенець, бо він надто жорстокий. Шкапа і тілесні рани, після яких людина може померти або лишитися на все життя калікою. Звичайно, було б найкраще, якби або я, або Савка не вчиняли одказу, визнали свої попередні твердження помилковими. Тоді б судді наказали вибити винуватця киями, або принаймні віддати на волю шкодуючої сторони, знявши з себе гріх за тяжку кару. Я не міг допомогти їм, хоч це було й легше за пробу шиною, одначе й після Київ я довго не зможу йти. І не міг признатися, куди йду. Чию волю сповняю? На мені жупан надвірного козака, пошарпаний і замицьканий, і ніякої подорожньої грамоти в мене немає. Поки судді роздумували та радилися, я вирішив спрямувати суд на іншу стежку. Пам'ятав, що Савка цілу добу валявся на вовчій шкурі. — Панове чесні судді, — мовив поштиво, але впевнено. Адже неважко важко визначити, чия це скотина. Вона стара і мусить впізнати господаря. Накажіть привезти коня. До кого він піде, то і його господар. Судді визнали слушність моєї ради і наказали привезти коня. Його прив'язали до плоту, а ми всі вийшли на ганок. Сонце вже височенько піднялося над розкішними кобаляцькими садами. На молодій черешні яріли ягоди. Поміж листям поблискували тугі бубки зелепух. Одначе на всьому, на хатах, садах, траві попід плотом лежали як печать якогось туску, чи то від порохні, котра висіла в повітрі, чи від спеки. Цей туск пробився мені в душу. Стало сумно, дратували й погляди роззяв, котрі завжди збігаються на такі видовища. Декому не дай їсти, а дай побачити чуже приниження, Коли ще візьмуть когось на пробу, то й зовсім свято. сумно від мертвотності світу сього, В якому маю борсатися, спіткнувшись на рівному, Хоч покликаний для іншого потинати ворогів, Веселитися та веселити інших. Безневинний кінь стояв, прикро прив'язаний до тину, Зронивши голову коробку та відмахуючись хвостом від гедзів. Першим до коня рушив савка. Він йшов до нього, широко розставивши руки, присмокнув губами і кликав кусь кось кось савори, кось-кось!». Забачивши савку, кінь потягнувся до нього, заїржав та враж шарпнувся, неначе від нечистої сили трохи не повалив тинок. Він і далі панічно задкував від савки, бив копитами. «Годі!» – наказав суддя. «Іди ти!» Мені вдалося вкоськати гнітка, заспокоїти. Але й до мене він не виявив великої прихильності. Здригав поїденою оводами холкою, косував. Він сам вирішив нашу змагу, а вже мудрий суддя довершив. Високий суд завважив на прохання сторін – які обидві вважають себе повідними, і уволив їхню волю, та поневажкинь не визнав у жодному позивачеві свого господаря. Суд, дотримуючись скутечної справедливості, поступаючи под луг права посполитого, постановив відмовити в позові обом, а шкапу взяти судді у відшкодування його трудів. Сотник чомусь зітхнув і запитав. На веще тебе такая шкапа